Badalona serveis Assistencials, l'empresa municipal que gestiona els serveis sanitaris de Tiana, ja ha posat data al Consell de Salut extraordinari per fer una avaluació de les mesures d'ajustament que s'està prenent al barcelonès Nord en el servei d'atenció continuada. Serà el proper 5 d'octubre i se celebrarà el cap de Tiana a Montgat, on han quedat convocats els regidors de Salut i els alcaldes dels dos municipis. Aquesta reunió extraordinària respon al compromís de BCA amb els responsables de la protesta que cada dijous es concentren al CAP per mostrar el seu rebuig pel tancament del servei d'urgències. D'aquesta manera explica els objectius de la reunió la directora de comunicació de BCA, Olga Ruesga. En aquesta reunió el que volem plantejar és donar-li un contingut extraordinari a les reunions que habitualment ja fem en els Consells de Salut en el centre de Montgat la idea és poder parlar de totes les incidències que es puguin produir com a conseqüència del tancament de la tensió continuada. Bàsicament i exclusivament seria aquest tema. Altres temes que entrarien dintre del Consell de Salut normal i es posaran en reunions ordinàries del propi Consell de Salut. Segons els manifestants, aquest tancament del servei d'atenció continuada ha motivat retards en l'horari d'atenció habitual. Per la seva banda, l'empresa municipal Badalona Serveis Assistencials, que a prestat els serveis de salut a Tiana i Mungat, no té constància que les llistes d'espera hagin empitjorat. Les coses que ells, estan, que ells plantegen nosaltres no la tenim constatada així. De moment tenim no, no, no estem tenint més demora de la que teníem habitualment i el que volem és, amb, amb dades concretes i objectives, poder contrastar amb els veïns aquestes informacions. Els Consells de Salut són reunions habituals que l'empresa BCA realitza amb diversos representants d'entitats dels pobles de Tiana i Mungat per tal d'informar de les iniciatives que hi ha en marxa, així com de les possibles incidències. D'altra banda, l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, està liderant altre tipus d'actuacions, en aquest sentit Pujol va notificar la setmana passada als responsables de la concentració que ara està gestionant una reunió directament amb el conseller de Salut, Boi Ruiz, per valorar la possibilitat de reunir-se a totes les parts implicades. Escolta les notícies a l'emisora municipal. Escolta a Radio Tiana.